שלום ילדים, אני מאיה, ואני כותבת ספרי ילדים, סיפורים על כל מיני נושאים, על ארץ דמיונית שגרים בה כדורים קטנים וחמודים, על פיל קטן שקשה לו להיפרד מאימא ביום הראשון של הגן, על חיפזון וזעירון שביחד למדו כיצד להיזהר בדרכים, על קוסם שגר בטירה עתיקה ורכך ריבות מופלאות, ואפילו סיפור על דמעות, על צבע הדמעות. היי, hey, מי אתה? כדור חמוד. אני הכדורון הסגול, באתי מארץ גול. אה, נכון, עכשיו אני נזכרת. נו, מה הוחלט באספה שנערכה בגינה? בחרתם מלך לארץ גול? מלך? לא, לא, לא בחרנו מלך. תשמעי את הסיפור, תביני למה. טוב, אז קדימה. אני כבר ממש סקרנית לדעת מה באמת קרה שם.